Esteu escoltant, plaça de nou, el programa els Castellers de Mollet. Eh, doncs ja tornem a estar aquí i ara aquí a la pausa estàvem comentant amb el, amb el Joan que, es, que no et donen feina a la gent no, no, no, no. em volen acomiadar, jo bueno, sí, sí. <ríe> què farem? Sabré, ens anirem d'anar a l'atur <ríe> aquí no em donen mm. gens, no gens de feina que no estàvem fent una crida perquè la gent no, no li dona feina a Joan per, per llegir missatges. Mm, no, no. En Javi Carvajal demanava fer una estona al telèfon, vull pensar que és que vol trucar, però tampoc no truca, vull dir, no sé. <fixi> Bé, doncs, eh, continuem al Plaçà, no?, el programa dels Castellers de Mollet. Hem comentat el, el, com va anar l'actuació d'aquest pa passat cap de setmana i anem a parlar de del que tenim aquesta setmana, que és... Eh, <coughs> El dissabte eh, marxem a un, altre, un altre cop cap a Catalunya Nord, ens anem a, a, a fer una, una altra visita com la que ja vam fer l'any passat als castellers del Riberal. Els bueno, nostres amics de Baó. Abans el que parlàvem, ara, sortien, que part de la Marina que va fer de dosos, sí, la Lucía també la Lucía se va estrenar a Correcte, sí, sí. I també felicitar ella que va aguantar fent de dosos a la, a la torre. Només això. A la torre, a la, a la torre de les 5 correcte, Insist. sí, sí, tant. Doncs, eh, mèrit, mèrit de totes dues. A més. Sí, tant, i tant. Tema, a més, un, una li va passar, però l'alta també la va estar aguantant. O sigui, sí, sí, si sí. entre una i l'altra... No, a més, estan treballant molt bé les dues. Sí, sí, a més, eh, fora del que són les castilles, es pues, posen superbé també, sí, s'estan sí, sí, sí. jugant, i la veritat és que bé, tenen una, una relació molt, molt maca. Doncs, eh, el que dèiem, aquest eh, dissabte, eh, hora de sortida. L'hora de sortida... Ara a la una, però, sisplau, a les dotze i mitja, tres quarts d'una, tothom al hòquei, per sortir a la una puntuals, amb el bus. Pararem a mig camí, per dinar, tothom es porti el seu entrepà, el seu dinar. Pararem, com l'any passat, a algun àrea de servei a l'estat Girona, o depèn de com anem de temps, potser a l'àrea de, de, de, de Catalunya, que ja està dins de, de, de França, de Catalunya Nord i arribarem cap allà, va, cap allà a les 4, 4 i mitja, 5, està més o menys calculat. Mm. Recordem, eh, això que és una sortida de cap de setmana, per tant, eh, s'ha de portar... Eh, a part de... No, no fotit que recordaràs cada culo que té de portar. No. Eh? Diferem la motxilla des d'aquí? Un amut de calcets, mitjons, o no, o no, hi ha gent que tira els mateixos calcetets de cap de setmana. Encara arribarà algú que no portarà saps a dormir. Sí. Bueno, això ja no, com no fa fred allà dalt, també... Ja se'm va no. avilarant. l'any passat, això sí, recordar doncs, això sí, que hem de portar el dinar del dissabte, el sopar de diumenge, el sopar de dissabte, l'esmorzada de diumenge i el dinar de diumenge ens el posa Castellers del Riberal, qual això no de portar res. El que sí que és important és la targeta sanitària europea, que tothom la porti a sobre, amb el DNI o passaport, i sobretot això, el sac de dormir, l'esterilla, etc. No? <coughs> Com a, com a mínim. Com no? que vulgui. I allà fred. I després, el que també sí. que augmentava és... Allà dalt, de moment, les previsions no són de gaire fred. O sigui, menys fred, més farà més calor que l'any passat. o No farà okay. tant de fred com l'any passat. Bueno, això això no, no, no és gaire difícil. No? Evidentment, <laughs> perquè l'any passat faria molt de fred. El que sí és que pot fer vent. Vale, avui he vist... Avui, avui, he, avui he vist que ra ratxes yeah. que faran haver-hi cops de vent de 50 km per hora. Usted, vale, vale. 50 no és res comparat amb els 120. No? no, correcte, 50 no, es ve, no és res, però les màximes estan estant, ara almenys es diu, cap als 26-27 i les mínimes cap als 17-18. A la nit 17-18 graus amb ventet doncs, pot ser fresqueta. Mm. Llavors portant roba d'abric, alguna jaqueta no, no està malament. Eh, uh, blancs, camises de faixa, camises de faixa, això sí. Al <ríe> restaurant yeah. <ríe> no, va espai d'adents. Guau, va. Mm. Tu si ja, necesser, eh, nens i nenes <ríe> i coses recomanava, vinga. Doncs, diem el, el programa és el, programa el, és el, el dissabte, quan a, a la tarda hi haurà el, el cercavila, correfoc, correcte tarda vespre. Sí. Eh, el, igual que l'any passat, el cercavila, correfoc a l'hora Eh, després al sopar a la festa que és, no sé què hi haurà però no bueno, sé què hi haurà ball, hi haurà festa com l'any passat um, i després doncs a dormir mm -hmm. qui vulgui pòquer, després del pòquer després la partida de pòquer nocturna a les 5 del matí amb, jugant amb, amb pistatxos i amb no sé què, vam jugar l'any passat Gominolas, i al matí a es i a les 12, doncs actuació. I després a les 12 a web de la coordinada fos a les 11:30. Pues a les 11:30 sempre sí, sempre ho fan una, una migqueta abans, sobretot per tremar el dinar, uh -huh. que eixin en I després des, després dinarem i cap allà a les 4:00, 5:00 tornarem cap aquí per estar entre les 7 7:30 i 8:00 aquí a tornarada. Sí. Estem al planning. Doncs, eh, colles castelleres serem nosaltres i castells arribaràl a que actuarem el diumenge. Molt bé, doncs em comenta el Dani Padilla que tenim una trucada. Aviam, si... Eh, ja està, està en antena, Dani? Mm. Doncs, eh, hola. hola, què tal? Hola, bona nit a tots i totes. Soc el Javi i crec que s'ho ha oblidat comentar l'esplèndid combat entre colles de boxe. Que que organitzem el Chicho i jo i que, bueno, que esteu tots convidats a, a portar-vos guants i per allà el bus el que em faci més ràbia de la colla. Això ho per a Ribaral, no? no. I tant. Home, para, bo, com l'any passat que començar a fer lluita lliure allà al pàrquing, no? Exacte, però aquest any ho farem més professionals. <laughs> Portareu un ring i tot. <laughs> Bueno, pues re, pues això, volia dir. I donar-li les gràcies a la Marina per la lliçó Castellera que ens va donar aquest dissabte o diumenge. <ríe> que estàs ben acompanyat, no, pel que veig? Sí, estic aquí amb el Chitxo i la Maria. I el Costa. I el Costa. Vale, vale. <ríe> pues apa, vagi bé el programa d'avui i, i re, ens veurem dimarts a les setmana. Molt bé. No, si no, no, no teniu cap pregunta, ja que està aquí el, no sé. el Javi, abans, de, abans de que pengi, una vegada que em truca algú. Com, com vas veure el 5, Javi? Doncs, pues, des d'un punt de vista, inclinat, <laughs> <laughs> perquè estava a la regla i vam marxar al 3, tant la buida com la regla. Però, bueno, vaig veure un castell que es va lluitar molt i va ser molt, molt agraït. Okay. Bé, bueno, apuntament. doncs veus, és, és el que deien, de que encara que patim una miqueta, però amb la feina de tots aconseguim descarregar el castell. I res, bueno, macos, que truco des mòbil, això és un 93. <laughs> vaig i ah, ve. Vinga, vinga, vinga, vaig, vaig i ve. Bueno, una vegada que truca algú, ja que deia el, el Javi el, el comentari. Doncs, eh, eh, i després el que dèiem, doncs anem a... Anem a fer els títols de, de diada. Què podem explicar abans de, que la setmana que ve doncs ja, ja ho explicarem ben bé els actes? Bé, bueno, a veure. diada, com bé sabeu, estan divendres, dissabte i diumenge. Uh, hi haurà activitats els tres dies. Uh, L'important és que dissabte l'actuació de vigília serà amb Castellers del Riberal, que baixaran aquí a cada setmana nosaltres, veia de gitanes de Martorelles i bastoners de Cardedeu i nosaltres. Mm. Això serà a les set i mitja, tres quarts de vuit del dissabte. Mm. Eh, evidentment, d'hores s'ha canviat una miqueta... Per motius motiu futbolístics. Per motius futbolístics. Eh, no, però bueno, és mitjoleta no, no més. Per, és per per, per per tenir el màxim de públic possible. Correcte, evidentment. Mm. No, no és perquè nosaltres... dir. Eh, no ho no, no vulguem, evidentment. Ah, I diumenge, les 12 i mitja, l'actuació de diada amb Castellers de Riberal, Castellers de Figueres, Colla Jovetxiquets de Vilafranca i nosaltres. I totes les coses ja ho comentarem divendres, dilluns que ve, amb més detall, però bueno, quedem això, dissabte, a les 7 mitja, actuació de vigília i diumenge, a les 12 i mitja, eh, actuació de diada. Entenc que el que sí que també es pot dir <coughs> ah, perquè l'altre dia Sarch ja es va comentar i és públic, és lo de la Castella d'Honor. La camisa de la d'Honor, la camisa de d'Honor que aquest any, eh, ah, se desparen per contrapunt. Mm. Vale? per tot l'acompanyament que ens ha fet en aquests últims anys, tot el suport que ens ha donat, doncs tant des de junta com des de la pròpia colla, es va decidir l'inventres, doncs doncs donar-la a Contrapunt aquest any. Sí, és una, una votació que que es va, fer el, es va fer la proposta per part de la Junta i es va sotmetre a l'aprovació de, de la gent que hi havia l'assaig. Correcte, es va ratificar l'assaig de l'altre dia, tothom va dir que sí, ningú tenia cap, cap objecció, llavors doncs, ja es va notificar la gent de de contrapunt, estan contentíssims, es van quedar una miqueta nosaltres, no? mm -hmm. eh, però bé, bueno, més que res això ja es pot dir, ja va ser publicat divendres i a partir d'aquí doncs felicitar-los. Mm -hmm i res més ja dic. Mm -hmm. tota la resta de coses que hi ha moltes més activitats tant dissabte al matí com dissabte a la tarda i ja ho comentarem dions que ve amb més detall mm -hmm. molt bé doncs, eh, eh, acabant tot el tema de, de coses de casa doncs parlem de, del món casteller Bé, doncs eh, anem a comentar l'actualitat del món casteller parlem de les actuacions més destacades d'aquest cap de setmana eh, una, un cap de setmana que hem tingut eh, la, la diada de, de Santa Teresa al Vendrell que, que ens ha portat eh, un, una altra vegada al titular de que la colla jove de Tarragona està en la, la millor temporada de la seva història van eh, aconseguir descarregar... Això va el... ser diumenge, no? Diumenge, sí, sí. Ah, val. Van haver-hi també actuacions... Sí, al sí, ara, ara, ara les comentem. El... Van descarregar el 5 de 9 per quarta vegada a la temporada i això és un, un rècord. Mai cap colla havia descarregat eh, el 5 de 9 més de tres vegades en, en la mateixa temporada. Jo el que vull dir és que és emèrit. Ara va ser la colla que va, es va inventar, es va inventar aquest, aquest castell una miqueta, no va ser el pioner doncs que menys que després de tants anys i intentar-ho, intentar-ho i pica pedra i picar pedra, doncs acabin sent la colla que més vegades l'ha descarregat en un, en un any, no? I lo raro és que a Vilafranca se li ha discapat aquest récord. El, el tenia fins ara? ¿Quantes actuacions li quedan a Vilafranca? No, no, no, crec que els hi perquè a més a més no s'han... No bueno, no sé què se l'inventin, no? Però bueno, no, no... Realment se... tenen millors castells que el 5-9, no? Sí, tenen el 9-8 i, i per el que presenten... El que... El projecte que tenen d'aquí final de temporada, jo crec que no, no es fa patir tenir aquest rècord. Ja, ja, ja el va tirant l'any que ve, no, però, des del principi de temporada. Però ara mateix la jove, de, la jove xiqueta de Tarragona podria arribar a fer una diada amb, amb tres castells, dos castells d'un pilà de gam extra. Vull dir que poques colles estan ara mateixa en aquest nivell. i No, no, l no naturalment, l única colla que està darrere de Vilafranca ara mateix és la jove. La, la jove. De fet, si tu mires el, el rànquing estrella comptabilit, que comptabilitza els punts del concurs de des de setembre. Ara mateix la Colla Jove a Tarragona és la primera classificada en el rànquing. Si mires el de la temporada són, són segons. Uh -huh. Però deu nhi do la temporada que estan fent perquè aquest, eh, aquest mateix diumenge el que dèiem a, a la Diada de Santa Teresa del Vendrell, van aconseguir fer l'aleta, van carregar el Pilar de Vuita amb i manilles per acabar un, una actuació magnífica. Doncs eh, en aquesta mateixa actuació els nens al Vendrell van recuperar el 3 de 8 37 anys després van fer la clàssica de 8 mm. eh, si sí, repasem el, els resultats del Vendrell la, la jove de Tarragona va fer 3 de 9 en 5 de 9 en 4 de 9 en i pilar de vuit en i manilles carregat per la seva banda, els nens del Vendrill van fer 3 de 8, la torre de 8 en forra, el 4 de 8 i van carregar el pilar de 6. I la colla joves eh, xiquets de valls va fer 3 de nou en folra, el 5 de 8 els hi va caure el 4 de 9 en forra van tenir un intent, eh, en el torn de la petició van fer el 4 de 8 i es van reaixir eh, d'aquesta actuació eh, acabant amb un pilar de 7 en forra que, que van descarregar. Eh, també cal destacar en aquesta, aquest cap de setmana eh, l'actuació que va tenir lloc a Barcelona, la Festa Major de, de Sarrià, on els eh, castellers de Barcelona van igualar la millor actuació de la seva història amb el eh, Pilar de 4 pila caminats, 5 de 8, 3 de 9 amb folre, 4 de 8 amb l'agulla i Pilar de 6 amb tres Pilar de 4. I els castellers de la Vila de Gràcia, en aquesta mateixa actuació, van assolir la millor actuació de la seva història. Amb de eh, Torre de 8 en Folra, 4 de Vuit amb l'agulla carregat, 7 de Vuit i Pilar de 6. I també en aquesta mateixa actuació, els Minyons de Terrassa van eh, descarregar el 5 de Vuit, el 3 de Nou en forra i el 2 de Vuit en Folra. Van, eh, els hi va caure el Pilar de Sis, que van fer per, eh, per tancar la viada i van, van acabar amb un Pilar de Cin. No estan gens fins, eh? Semblava que es recuperaven. Que bueno, que, sí, sí que però... s'han recuperat alguna eh? Ja et jo que s'han recuperat Bueno, sí, algo. clar, evidentment, el, el 3-9 en Folra feia temps. Bueno, en les últimes actuacions sí. l'han descarregat, però, però vaja, que, que, els hi, que, els hi, que els hi caigui al Pilar de 6. Mm. Mm. Bueno, al Pilar de 6 se li va caure, perquè quan no, bueno, no, plantejaven... Per no, no. Jo vaig en en eh, l'actuació. No, jo no, no li visc, però... Jo vaig en sèrie, l'actuació, s'allia, va escapar a la quarta, va saltar enrere i va saltar també la canalla. El que m'agradaria comentar de Barcelona, que és de les actuacions de Barcelona amb més màques que jo he vist. O sigui, un 3 de nou que era per, per veure'l. O sigui, rabadíssim, rabadíssim, uh -huh. maquíssim. Que ens, Barcelona està acostumat a, a aquests 3 de nou va barallar-los molt i tirar Castell molta vegada sense... Mm, amb el comentari que hem fet sempre no? De dir, si no el tens no arribades a fer-lo i val ser no estar fortíssim aquest any el 3 de nov ha ja dic magnífic el 5 de vuit igual guapíssim i el, i aquest pilar doncs, és el mateix no? o sigui, amb, amb molt de senya el 4 de vuit amb el pilar que també el van descarregar. I per part de la vila de Gràcia felicitar-los pel fet de que no només han fet la seva millor millortació sinó que estaven passant per un, una mala d'època tras l'accident que van tenir. Sí. I van tindre una caiguda molt dolenta i no els ha fet baixar la guàrdia i continuen endavant i amb molta força i amb molta solvència. Eh? Mm. O sigui, els castells que jo vaig veure a plaça per part de les, les tres colles va ser castells d'aquests que els tenen molt, molt, molt treballats i, i amb molta confiança. Mm. Barcelona va sortir contentíssima allà. Mm. A mi em va agradar molt. Per part de Minyons, el 3 de 9, aquest, ells comentaven que era el més maco que havien tingut en tota la temporada. O sigui, mm. més maco com a castell, eh? el mm. millor lligat. El dos de vuit en Forra va patir una mica al principi i després amb... treballant-lo com treballen no va tindre cap problema. No? I el Pilar de Siris els hi va saltar. Molt bé, doncs en aquestes eh, rècords o, diguéssim, millor ser... Millors reptes eh, de, de les colles, eh, també ens hem de, hem de fer esmenarà els nostres amics de Caldes, els escaldats, que en l'actuació del dissabte, eh, dintre de la seva festa major, van assolir la millor actuació de la seva història. Van eh, descarregar en, en aquesta actuació el 3, al 4 de 7 i el 5 de 6. Acompanyat un pila 5. Acompanyat de, del pila de 5, sí, sí. No està mal. Sí, molt bé. M'ha agradat sí. molt perquè no... Semblava que no podíem acabar de comentar bones actuacions d'ells aquesta temporada i, mira, per a final de la temporada, per la seva festa major, pues, han assolit... Sembla, 3, que, 4, sembla que és el primer 4-7 de, de la temporada perquè els que sí. havien, els que havien sí, sí. provat eh, no els havia, no si era, havia regit, no els era, regit. Era el primer, era el primer. Fica, mm -hmm. o sigui felicitat. Havien de fet 3-7, diversos, però sí. el 4-7 no, no ens acaba de sortir. Mm -hmm. En aquesta mateixa actuació de caldes, els moxiganguers van descarregar el 4 de 8, la torre de 7 i van fer dos intents muntats de 4 de 7 amb l'agulla. Van acabar amb el 3 de 7 i el pilar de 5. Els castellers de Badalona, la colla Mikaku, va fer el 4 de 6 amb agulla, 4 de 6, torre de 6 i pilar de 5 i els cargolins, dels castellers d'Esplugues, van fer un intent de torre de 7, 5 de 7, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7 i van acabar amb dos piles de 5. També hem de destacar aquest cap de setmana els, eh, la colla jove del xiquet de Vilafranca, colla, una de les colles que ens va acompanyar aquest eh a la, aquesta, aquesta nit, la nostra Festa Major i que vindran, que vindran per diada també i tornen a venir exacte, per diada que van assolir eh, la a la seva diada dissabte, eh, descarregar per primera vegada la torre de 7. No, per, carregar, perdó, la, la torre de 7 la, la primera vegada que la portaven a, a plaça. Eh, en aquesta mateixa actuació van fer el 3 de 7 en primera ronda i el 4 al 6 amb agulla després de, de la caiguda de la torre de 7 van acabar amb el Pilar de 5. Eh... Un dia de mà també és la de Manacor, eh? Sí. Manacor amb l'Os de Llevant que intenta el 4 de 8. Mm. van fer un intent de 4 de 8 i van acabar amb Castells de 100. Castells de Mallorca que, fan, que van fer castell de 100. I també, mira, una mica càstig maco també és el 3 de 8 de xiquets de Reus, que fora a Manacor puguin tirar un 3 de 8, Déu-n'hi-do, dóna, dóna fe de la, de la seva valentia, de la, del potencial que tenen últimament. Mm. I també... Això és un, el 3 de 9 mm, amb un pis menys. Sí, sí, sí. Sí. No, pel que, que sé, el 4 de 8 no el van tirar perquè no tenien prou camises les camises, pel 3 de, el 3 de 8 el van sí. tirar, el 3 de 9 doncs el 3 de 8 el tenen maquíssim, el tenen, el tenen. El tenen, encara que no sigui amb tres cordons seus o quatre. Mm, sí, sí, el tenen. El tenen. I després acompanyes d'una de dues colles doncs hi van plantar un, 4, un 3 de 8. No? Mm -hmm. També per la meva part comentar que jo vaja, no sabia gastar, evidentment no són de les colles que segueixo, però amb en Lleu, la diada dels Nyerros a la plana, els Nyerros no està sí. mal tampoc com estan, eh? Sí, També sí, van, vull, tant. Dir, vull dir, fa dos anys que vam actuar amb ells, o tres, a casa seu, eh, estaven al mateix nivell que nosaltres, més o menys, i eh, a la seva diada, 5 de 6, 4 a 7, intent de 3 a 7, intent desmuntant de 3 de 7, 4 de 6, amb l'agull i 1 de 5, Well, jo dic que estan molt bé. Estan, no, molt, no, bé. estan, estan molt content. Estan ja, molt bé, estan molt bé. Més o menys estaven al mateix nivell de nosaltres, eh? o sigui, sí. vam un parell d'anys molt fluixos, sí, sí, amb sí. molts problemes, i, bueno, mira, ara estan... Sí, sí, sí estan no es als països. Ja. Han, han descarregat aquest 4 de 7... Eh, que no solien des de l'any 2007. Sí, o sigui, correcte. 6 temporades. Sí, sí, i, I el bano de 5... I vol... sí, anàvem a donar-nos una a l'altra. Sí. sí, però el bano de 5 vol dir que tens, tens un número de camises per fer les pinyes important. Vull dir, el de 5 necessites moltes camises. No, no, xapó, xapó, felicitats. Uh -huh. I també parla la crònica dels xics caleros de la colla del, del Delta, que en la, en la seva primera diada van aconseguir carregar la torre de 6, acompanyada del 4 de 6 amb agulla i 3 de 6 amb agulla. Va fer primer un intent, sí, eh? i després van... intent. després la van carregar. La van carregar. déu nhi també van començar ben, ben, ben forts. Mm. I també ens queda per comentar d'aquest cap de setmana la diada de Sabadell, la diada de la tripleta de colles, on els saballuts van eh, descarregar el 3, eh, 3, 4 de 8 i la torre de 7, els Segals van carregar el 3 de 8, van descarregar el 4 de 8 i van descarregar també la torre de 7. I els eh, xics de Granollers també van fer torre de 7, 4 de 8 carregat, 5 de 7 i van 1 de 5. Van dir que els saballors van canviant el, el 2 de 7 pel 5 de 7 en totes les actuacions, uh -huh. però el 3 i 4 de 8 l'han plantat en totes. O sigui, sí. Van fer totes les actuacions, però són 3 i 4 de 8, i si una setmana fan el 5 de 7, l'altra setmana fan el 2 de 7. I esperem, aviam, si aquests saballuts eh, a la seva diada, que és a final de temporada, tenen tornen. forces i tornen amb el castell de nou. A Brasí si no els ha baixat la... això de les forces. Mm. I ens queda, aviam, què més tenim per aquí. Eh, ens queden tres minuts, no sé si comentar l'agenda la, d'aquest cap de setmana. Uh -huh. Tenim, eh, eh, la, a, a part de la, de la nostra actuació, a, a Baó, Eh, tenim castells eh, a, a Sants, a, a la, diada, llocs, a la diada dels castellers de Sants, una una diada destacada amb el castellers d'Esplugues, casteller de Sants i minyons de Terrassa, el tercer aniversari de la colla jove de l'Hospitalet, amb castellers de Castell de Castelldefels, la jove de l'Hospitalet i la, els carallots de Sant Vicenç dels Sors. També tenim la diada dels castellers de Solsona, amb capgrossos de Mataró, castellers de Solsona i marxianers de de Guisona, a Sagrada Família el, dintre de l'11 aniversari dels Castellers de la Sagrada Família tenim eh, l'actuació amb castells de la Sagrada Família aviam si, si plantegen el castell de Vuit que, que el, tenen, el tenen per per fer els Castellers de la Vila de Gràcia i els moxiganguers i eh, el Cuber actua la Jove de Tarragona amb els xiquets del Cuber i els xiquets de Reus També una, una diada que pot ser, pot ser amb, amb bons castells i també aquest dissabte hi ha la, la Festa dels Súpers, hi ha un parell de colles que actuen dintre dalt. Mm -hmm. També la comentar, si em permets, la diada Castellers de Castellers a Gavà, més que res em suprèn perquè les quatre colles que hi actuen són noves, de recent creació. A mm -hmm. eh, La diada de Castellers de Gabà, Castellers de Gabà, Castellers de les Roquetes, Minyons de Santa Cristina d'Aro i Chicuelos i Chicueles del Delta. Mm -hmm. no, és una diada interessant de veure com evolucionen aquesta, aquestes colles noves. Mm -hmm. I el eh, dissabte, que no recordava el Juande, dissabte a la tarda a Tarragona tenim la, a la plaça del rei la diada dels xiquets de Tarragona, on actuaran els castellers de Lleida, les joves xiquets de Valls, xicots de Vilafranca i xiquets de Tarragona. Maca, maca, que això no de veure. I també tenim a Santa Coloma la trobada de tardor amb castellers de Castelldefels, castellers de Rubí, castellers de Santa Coloma i castellers de Viladecans. Una... Una diada, aviam, si, si és que estàvem a veure, Santa, Santa Coloma... Bueno, Santa Coloma en de companyia de les altres. A veure com se'n surten aquesta diada. Doncs... Moltes colles i mm. entre totes farem... Un... Farem un castell. Bueno, farem un castell, el, el que es pugui. <laughs> doncs eh, se'ns ha acabat el temps, ens queden 30 segons per arribar a les nou i hem d'acabar amb el plaça nou. D'avui, per tant, us emplacem a la propera setmana, on us explicarem com ens ha anat per, per Baó i mm. també farem la, el programa d'actes de, de, de la nostra diada. Recordeu de venir a Saig, queden dues setmanes per diada, i dimarts i divendres tothom a Saig. I feu la motxilla. <ríe> <ríe> <ríe> Molt bé, doncs fins la setmana que ve, adéu. a adeu. Bona nit. Bona nit.